Hej och välkommen. Detta samtal kostar 19,20 per minut. Hoppas du får ett trevligt samtal. Hallå, är det Malmö tjej live? Ja. Jaha. Eh, ha, hur, hur är Malmö? Jag har aldrig varit där. Är det trevligt? Hur Malmö är? Ja. Jo, Malmö är en väldigt trevlig stad. Nära till vattnet har jag förstått. Ja, oh ja. ja, det är det. Det finns något som heter Ribborsborg och Sibbar. Jaha. Ja. Det är väldigt trevligt och det finns turister och allting där. Ja, fina ja. statyer. Ja, det gör det. Det finns det. Har ni några fina parker och så? Åh, oh, Malmö är stad. Det är Parkernas stad, Malmö. Ja, ja, det finns jättefina parker faktiskt. Jaha. Med konstgjorda sjöar och åar. Och... Ja, det är faktiskt jättefint. Kungsparken och Slottsparken och vid slottet. Och... Ja. Det måste jag säga. Vad trevligt. Jaha. Tack så mycket. Ja, hej då. Hej då.